کریم نیدرین فردیکی چی کمدنو دا آجالو او دنیٹو دا غیم چی کمدنو چی صلح کیجی نفی صلح و مخشیوی و فرشتو تو کار کیجی سالانا کارونا تغیطا و لکی دالیلتو القدر سول کال کدر رمدان کې د رمزان کې د نو په اولهو لسو کې دا که په منځانو کې دا په په اخیرو کې د په په اخو ده نو په تا کې د په وج کې د جمهور عالمان دا ووي چې دا په دغه کې د په رمدانان کې د رمزان کی په اخیررو ولسو کې د په اخیررو لسو کې په تاخو کې ده او پساقو که دیر ترغیب دو اجتماعید دا دا جمهور و خبرمازه کرکا اتنی علیمان ہوئی که دا سیاله دا دا بطول کال که دا دا گردی و را گردی رمضان کی ضرورنه دا البتیت کی فاقیده غوا که با کم کال قرآن را سر و با دا غکال با رمضان کیوا او القران راښکاو دا ومره د اړیکې پاکیه مور او دا په ټولنه کې چیرې صحیحاله او هغه وویل چې حکمت ته چې ټولکان له باندې د شپو دی عبادت پامند کیږي او ټولکان پامندېږي له دنیا ولاښوره بدل شي صوفیا وی خو خواجه چپ ورسي شيبيقدر نشاني هر شي شيبيقدر قدر بياني خواجه چپ ورسي شيبيقدر نشاني هر شي شيبيقدر استقدر قدر بياني او يا ساده څه قدر زمو کوڅه په څه هر څه بيسته د کتاب سره سره دلوي هر د ژوند هر لحظه شيبيقدر و اترامه مغارده شاولی اللہ رحمه اللہ و تعالی بکیدر سولو نبذل لی اغوی دا دو دی شاولی قدر شدین دا سو دی یو دی چې آغا کې شاولی نورانی اجتماع کیگی کی نورانی تکیگی دا نوریانو اجتماع کیگی کی دا نوریانو استغفرکی دی په حاضرۃ القدس کې او فيها یفرح كل امر حکیم امرا من عندنا خاص اشپاد کی. او هغه خاصه په کارت کې او سایال او دا سایال او هغه دې ګنده نو په کارت یې ډیر دی اورا ګرنی کې حاضرۃ القدس کې ستي د نورانی مخلوقت اجتماع کی گی او فارقی در انسانیت در پارش کمن و مشوری کی گی دماش پچی دانو دا پکال کی صدا یو ادا و دا خیر متعاری اندر نپن را شابان نپر دا خلیوز ای کل خیر متعاری اندر دا تی کم صورت دخان کی بکرد سیدان دو ام ادا دو چه پاغی کی جیبریل او ملائک کت اجمه او پاغی کی در روحانیت یو ماحولی او پاغش پیس ترچ انتباق راگی او در روحانیت سفر چه کننو زرت زرطوئے کیجی پاغی کی در روحانیت سفر ڈیر زرطوئے کیجی او روحانیت کنن روچت الار دا لگا صدقش پچه عبادتو کی په د 1 هزار سالو نه زیاته لاې ده چې عام کال عام واتونو کې شپ چې دغه په ک نه په چې په زورو کاروی واتونو د یادتونو کو مالاو روحانیت کوي په دغه په یو شپې کېټ ک دا پررمځان کېدهرمان کې یر کېده په یر کې په تاخو کېده هغه ده چې په کوم کال قرآ را ته. وااملی باقییتغ شپه چې کفه لالا م باره کووه او چې کممه دا شپ لی خ دا آغل؟ په یو شپه راغلی دا په سر راغلو په یو راغلی چې خورآ را تونوسییا ل شپه چې کمم نه چې کو مګري را ګريه جو دا ده غته ته کې راغلی وه پررمځان کې راغلی وه او د خوررن د زو چې کم مشپ راغا وه س کومه ډرې ایسونه به س په سری په سیس دنایندي ده دا ده چې فرمزان کې دا شپ چې ده که دا د س ور سره ای حسابه او د تررش په فامزان ک ساب ده دا تر شپ ددي دوه پهزیلتته لکه د رمزان په دا پهڅ کې ساب دا. فامځان کې س ده تپ 29 رمضان قرآن را غلئو قرآن په 29 رمضان را غلئو او د اکثر چیز او دا راوجه کوله دا جشن د نزول قرآن دی جشنه چا د چاره د نزول قرآن چې مسلمانان د با قرآن باندې خوشاله وي په رمضان کې موږ قرآن ویلې او قرانغه په کې موږ قرآن او اخترونه मनाوي دا پدې باندې د اکثر मनाوي دا جشنه د نزول سره. ور را نه نو دا چېګمدنو شا دغه را وه چې دا ني لکهه او دلی لول خ تلی د کمدنو پهې طرریخال راغ دو اوونو سببی کړی دی چې دا جووري بسوایه لا و انا و انا الله تعالی تعال الله رسول الله عليه وسلم صحابه اللي كليتني معاشره صلى الله عليه الطرقان ربطك و شلون له الله تعالی عنه قال لنا في الله عليه وسلم اول اللي ترتفل من هذه السبيل او الله صلى الله عليه وسلم قرارياتك في سبيل اوك اوراستانووږي اوراستانووږي چې د دې رښتمنه چې په اړه یې وایلي اوراستانووږي او تاسو په دې شوا تاسو په واسه استې صوی رواخل پمن کان متحرره فل يتحره تستوی لواخر اوراستانووږي د وګوري چې دې رښتمنه په اړه یې موږ هم درسوبو کې راځي جان ها چې دې کې شنواله کنه بیا دا وګ kandir shama banarai to ani waatno jilla salama in salama alaykum sala alaykum subhana allah ra Ramadan laylatul qadr ka khamisara ka khamisara ah che noha pati ya upati ya bin binza pati paat ani او چې پاتې کې نشو وشه وو ایستو وشه او چې 3 پاتې کې نشو وشه چې ایستو وشه په انشوي چې دا له سره ستانه والی او د اګارنۍ څخه کتابه په شوي پیسې دغه لترجیوار کړل لري ويشته می دراړې ونه علي چې نو هڅه پاتې ني وشته دا به د رښتمو چې یو پندشته مې د وشته مې د وشته وګرانه ده اور و ار کوشش وی او حکم درسره مراله دا چې دا هغه نن کې یو حکم درسره ورکوه او چې وو پاتې کې نه ورسله چې وښتمه چې دې پاتې کې نو سري له اوتاره په andet سله اول د میاشتې طلب کوه ندرمبو لسردو يتكافوكو يتكافل عشر الأول ناوالانو رسو يتكافوكو من رمضان دي اتكافوكو دل لسو مينزنو في قبط تركية نبي عليه السلام سره و تركي شغوا سمتل عراسو فخالا إني اتكافتو ما يتكافوكو ناوالانو لسو شد غورم دي امير مينزنوكو بیارال نماتویل شو چې دا پرستانو لاسو ګیره اول ما سره چې کاف کړو سره کړو پوسټیو موکي فلیا سکیل علاوه سره اواز خل چې کندنه وو خور وګوري اورې دوه دې ليله ثم نسیتها ما داس بو خو د رسول د معنی راشو پد بدن خېداوا چې اقدر ائتنی اجد ماذانوی د خوب کې چې دا سجدا وکړي کله چې کادر او بقوقه وبخاته کې او باران شوه له ځاخه تاسو ورې د تاسو چې د کومو په اتا له خاطر یې مستویاته را په فنت می سوعدانه چې پره پیراو باندې باران کېږي دا تا شو شوه فنت می سو په عشر له واځه وانت می سو په کله متنه قال فمطرقت السماء تلك اللاله فدغ باران شوه وکام مسجد دروازه راشي مسجد سفر او په تکه دا دغه ستاسو چې یو سیده له په رسول الله صلی الله علیه وسلم مولوی نبیل ترکي نبیل السلام چې والا دبتیا سره ایو کوي نبیل السلام ته دې مبارک د خنده او د وګوا من صبيره اهدى و 20 دا د کومنه ده چې یو شته نه درڅو دا څنګه کومنه کیږي څیکس خو یې پانجه پانجه په دغه راځو نه صلابت یې پیسې راشي پانجه یې نه پته ومته الله تعالی تعالی سره دوی یې کاري په کوم کې د پهولم یا تیمه صابلا یوه سیملايې ستال وکړه الله اراد الله یا او خال العالمانو دغه مدارو باندې په صلاح او داغه څنګه نو چې نافاق او نو محمود سترورې نو محمود دی او چې ټول کالي وسړې هغه څنګه نو دا راکې جناه هغه ځکه کې یو عبادت د شپې ته کې کینرزنه په شبکه ده خطا نشي دا خبره کوي امید لیکتل می چې دا خبره کوي او دا تک پی اغواتی اللہ دی پی را حمو کی در دا دایر آداؤا و شدہ خلق و دیوش پی اتماع دونی اللہ ایتا کلن ناس اما انہو په علی مار ینی دیبنی مسئول تا پک پا شننہ آفی رمضان شدہ پا رمضان کنا وانا آفی اللہ شریم آخر وانا حلیلت سب مویشنی در دا تا خب اطاو شدہ و اجتبانا بیا قسم اخوار اولا ایسر اسنی اوڈ انشاءاللہ انها ليله 20 شداي باستمرا فقلت باي شيء تقول ذلك يا بالمجرد قال بالعلامه او بالايه التي اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستو يوم ذي لا شعاع لها فدعم كي ديشي شبد عفته غتزمو بدياتي ودعم ا ها ستا را دیلاو سراہ قالا فرسل الله صلى الله عليه وسلم نہیں بلاشر اواد مالیش کر دو بدل بدل سوک وڈیرمه نکستو شنو ورو کر دمرنا کو واه قالا رسل الله واه قالا رسل اول براوی خوالی ایشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلتا قولتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارا ایتا ایتا ایتا ایو لیلتا قلت ایو لیلتا ایتا ایتا فتحولنی شریعت القدر کمالا زوب کی کمال دواب آمان دواب آمان کافون تحب اللہ و خاف و انیم کلینا دواب آدھا دینا قردتا خوابتا بل ان شای اللہ دی وعلي ابي بکر وترج الله تلا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه غړ نهي څه وای خبرونه دا غړ نه شي څه وای و علي عمر رزل الله تلا قال رسول الله صلى الله عليه وانہ پلاسنونس به جلاده خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم کی باری ته اوغونو کیلاوان او سمې کیلا غوېن دی باری تنظیم او باندې دا تکسن چې د زما لا پوښې د خلق کولو کې سی باندې ویږي د صبح هرڅ ته پېری نه ځان له زاجور کړی کنه اوس یې غوښته چې ارانته پاره ته زیه پیدا مؤقته کمندو تنظیم او باندې دا غزا کی وزور انا و صلی فی ها بحمد اللہ تلہ همان دیلتا مرسول قومه فمرنی بی لیلتا ماتا یوش بیادا کاشی انزلوها الى حاز المزید یوش بزمازید نبوی ترازم نبی رسیلانو تیفتیس رادا قیل لی ابنه کیف کان ابوکا يصنعو ودقا پیرا نبی رسیلانو تفتب وعا تیفتیس وعا سفتیس وعا کان ابوکا قال کان یدخور المزید <سؤال> از اصفل سب باب و باب اش پر سکول یہ جو مسجد گر مول میں ہوں کچھ جمعہ سب اور دن نہ شبس نماز بس بالکل با ان ضرورتوں لب نماز راوت چکم ضرورت کا مرافد اعتکاف او اور اس ماده و غیرہ مرافد اعتکاف سے نہ ہو کم ضرورت کا مرافد جو اعتکاف نہ ہے لب نماز راوت ہتا صلو صبح اسار مجیوں کو ودا داب تو باب المذہب اسو د دروازي په غاړه ما او دروې نو پاجل اس عليه واله يې قد ما ديته باندې الله عليه والسلام پیرانه بي لېلې چې السلام راووت چې لاره تل پدرو خي نبي حديث مطلب دارد چې تنازود مسلمانانو صبر چې کمندنو ده شرمانه روحانيي دي سرا بندج افت خير محرومتي چې کل د مسلمانانو په خپل مینس کې تنازو جنگ جګړې راشي جنگ جګړې نبی السلام روث قتلها الرجلان من المسلمين فقال رججوا اقول مسلمانان يخبرن ختم فقال خرجت لاخبركم بلالة القدر روث الخبركم بليله القدر قتلها فلان و فلان اور فيعث ما غير لنزمان أوتشوكا تا عين ران أوتشوكا تسكمش بواهي يكون خيرا لكم دا يريدل وطاسو لطي تكتاسو بأفدغي يبسكو يبسكو بسو سيلا توي فان تمسوها في التاسعات والثابيات والخامسة تاسعي وقم درشما سابيسوه ما ما هو دعا غير نسكا تسابك والخامسة وفندشتما دا قرآن مجيد كده ولا تنازعو فتبشلو وتذهبا دغه په خبره زیاته د کمندانو خبره ده حلوسه کوشش شوی چې ټول مسلمانان یو بل ترنيځي کوي خاص کر د موحدین خو یو نه ملري کوي او بیا تاسو چې کمندانو لکه یا چې په لړه شي او جگړې کوي ډیر افسوس ته وی خبره زیات افسوس ته دغه وړ نه دا د خیر نه مخلوق مړوم شه د موږ د اختلافات د خیر نه خلق سوچو مړوم وقال ان انزل الله صلى الله وعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا في صبيحه من الملائكه يصليون على اللهم دا انجل الرسول قد انزل في ذكرنا القدر جبريل راشي في كوكبه من الملائكه ويجتمع ذما لاكه يصلون على كل حاضر قائم وقائم يذكر الله ذو والجماعه رحمتنا عليه يا فرين في وي. افرین دوئی باری و بنده چه و لاری یا ناستی یذکر اللہ عز و جل فائزا کانا یوم عیدهم یعنی یوم قطرهم باہا بہم ملائکتا ہو اللہ فخر قی ندیم مسلمانان دو وجن ملائکو اخالا یا ملائکتی و یه فرشتو زمان ما جداو عجیر وفا عمله صدب اللہ لعب مزدور چی پورا مزدوریو کی قال ربنا جزاو انی وفا عجرهو چیدنا پورا پورا عجر ورکنشی آل ملائکتی عبید و ایمائی قضاو فریزتی اللح رب و رضتو زما خریشتو و ایمائی قضاو فریزتی ملائکتی مراداده یا عبادی عبید و ایمائی قضاو فریزتی الیهم لا عبید و ایمائی مفتداده قضاو فریزتی خبره زمان بانیان و زمان غلامان وینزو قضاو فریزتی قره که زمان فرد چمان پدای باننی کدیو شما فرجو بیا راوی و تلیعود جون الله اکبر و یشر ایعود جون الدوہ چهری کوشش کیو محنت کی پر دوا کی وا عزت و جلال و کرم و علو و ارتفاع مکان لا اجیبنهم زمان بقول ذت قسمی زمان بقول جلال قسمی زمان بقول کرم و کوچتوالی او بغت از کوچت درجه قسمی نہ اجیبنهم ذبر دیش گندنو اجابت و کما دلیل و دوا گان قبولکم الله و ژو واپسشي خ غفرتو ل کوم الله اوی ځی مع معړی او بددن تو ص آ کوم حه او بدلېلګونهونهپ شو بې کوبان دی دغ یو تو یو مطلب دغه دی چې ب الله ته فه ده دوونه په چادلکی کو بدلې حقایت بون د سا کار د د الله کار دی پهګونهو پهې کو بدل ک کاردل الله یا دوه م چو اوش پردئی اغطا تتونا چو کم بھگونا اونو کی استعمالی دلگانا باغو کې تکیجی استعمالی جی اوش پردئی کارتی کی لعن لکم فتا خون خالا فیرجعونا مخبور اللہم دئی واپس چی بدا سی حال کی چی دیتا جگندنو بخانہ کڑی شیوئی فیرجعونا مخبور اللہم دئی واپس چی دیتا بخانہ شوئی باب و لیتکاو رمضان کې یو اہم عبادت لیتکاو کیا اے تے کاذ رکوف ندی رکوف ای ساری دلو ته وی لکیه چې دا ای ساری دلو ته وی لکیه پدې کوم دا مو ترک تشره په دغه د غو باندې په دروازه الله رب عزته ای ساری په دغه کې جوازه کې بندي زمات کې بندي ای ساری او اسرار د اعتقاد کې یو چې کندو زده چې دې کې التماس ته او طلب د دلل تل چه بله ليله القدر سكي قالت السلام ايه ليله القدر مبارك ترو چه بله ليله القدر مطمئن بس الله رب الغفار في بن بابا چه banda kala sicandono da bahimiyan da bojra د ده لگ زان لکی دل غواری سکر غواری زان لکی دل غواری و ده لگ زان لیشی اللہ رب و لیدت تارا او دخل و گناہون و مغفرت و غواری شرزت وحیمیت دابوست شی کم شی صدی و جنا زن آلیمان شری اگئی ماحانا و مهتکاپ که و دری رضی روجو نیو مهتکاپ ماحانا سکی مهتکاپ که دریم چه کمده نو داره چه دار و بعد در بازشا بانده کل در صدی و صد ضرورت وی حاجتی وی او یوزه و تمعلوم شی چه بغیر در زین آرکی دلی نیشی نلل شی و زی با پس با آغا دروازه کسی شی کینی چه بس سودا پورو شوی نید و دا و تنسو پر اخبال معاشره کم گیده دیوی کل کل کل کل یو جینه خواهی دیشا نو بس مشرکا کور بسیولی اگر هغه لوی بزر هغه ماما نه نه کاوه یوسف د زممنه او یو پلیوس لا لا هغه له او ځینو او ځننده ما کله کومنه چار سره او دنیوي ضرورت پټه تيلی سم کتيلی هغه ونه ورکی هغه لږ شو بزر هغه له سټاپ خوخه سټاپ سټاپ سپڅې په اسکیږي که می شوري او چار سره سره کوي په چې کله کومه مطالبه وکي کې په هغه و ور خی ولا کیږيږي تاسو د کشان ته پیدا بندا یو حجته مغفرت اداله رضا کول دي بس دوی سره د کور ناراره او زمات کې الله فکور کور تاسو او ښا الله پر درشل کې ناسته چې سود راتوی نیلي چې دا او ماف کړم نو نزه مرزه غله مو چې سود راته باندې نیلي چې دا زا. او ماف نکړي نو نظر مرزه اختر پر از اعلان کی گئی او پشپا چه ایر جی او مخبورن براو گو گکنن چې زئی ماب کوئی زئی ماب شوئی اختر پشپا چې دا اعلان دے واری ویزم اختر می پورشنو بسترار آوالی پورتر آجن سنداز کمدنو دے دا پاری بیای اتکاب دیت اسمو یو واجب دے برشو نکتے برمستحب دے واجب چه ترین نظر و منی منق تاو کی چه زبا اتکاب کو دغه رمضان کې ګړې رمضان کې یو کې او څنګه بغیر د رمضان نه اعتکاف کړی منه تسړیږي د څورو د څورو باندې خړیوی په هغه د څندرو څو کی پروژوونی وی او خپل کې وسو کی اعتکاف دغه بغیر د چانه هر ورځې نه اعتکاف نه بغیر د ورځې نه اعتکاف نه بابو لا اتقاف او بین سنت ته سنت پر رمضان اخیری لا سورا جو که ده لا اتقاف مصنون ده او سنت مؤقتده ده کفائی محلہ کسی یو تو نمکنه در طول محلے والا وزیم وفاریقی سنت مؤقتده کفائی ده محلہ که چاونکنه در طول تاریکین در سنت ویستابی تاریخین نے سنن کو استقامت۔ سنن واجب دے سنن اوقات مستحب قسم دین تے تکاپوں کیدلے سی۔ پاغا بس سڑے لقا. او مقصد لگے لگا۔ او خدادش بیا پورا رزق روزہ او چدار رزق نیاتیو کو درا سی۔ اس پہ او سر راجی۔ چلدرو رزق نیاتیو کو نش پہ دو یو غنډه 12 و سره ستګي راځي. ريابي راځي او کوم و سره ستګي راځي 24 ګرډ ته ويند. 24 ګرډ ته ويند. فدان مودړه ناجائز اعتکاف حرام اعتکاف قبرونو باندې مؤتکف کېدل لوشيلا کېدل دایې ګندو ناجائز دی. دا د اعلی او خصوصیت غیر لور کولی او بیا غره سایه په قبر نص سما او میت کيم له ما سره بل شانتي هو پانايت او صلى الله عليه وسلم كاناتك العشر اواخر من رمضان حتى فينتهي الله ثم كانت ازواجهم من بعده بيفيانوم جکندنه يتکفتو من بعده فزادنا ثم كانت ازواجهم من بعده لو كنت كبز ديده تاسو په کارده د نبیع السلام دی بیبیانو د ایتکا دن وروستو کوم ځای کې کوي د نبیع السلام په ژوند باندې زنان د ټول مات نه باندې شوي صحیح ده دا وروستو له دې ډیره دا ښوي مستقله په باندې ګورګان باندې د بیا ګورګان هم څو لګره باندې دا ایتکا بیبیانو کوم ځای کې کوي ډیر مؤدسین دا دې پر کې چې زنان او قرب دغه پسې کېږي مر څو جمعات کې نه اتکاټم پسې کېږي په جمعکيو په چې کله مونږه جمعات نه فورته منتفق شونه اتکاټم جمعات فورته شوه هم کاپل شو نو په باندې کې چې ګاندنو سريخ نس نيوي سريخ تنوي نس نيوي نو بدی نيستا چارې تکاب په څه کې و دي مکتابلګرام شې سره مولا طالبان تاسوخه ماي د سنانا وې تکاب یولې باندې چللې دپري د ویګي د غيبت نو خو به غمه یې کاره الله و یاد کیتا تا یہ سب بدیشتہ ہوئی حضر نے خلق پیڈیر دکھا کہ داری و داری نو قاہو پی قول کردے او پادیرین پی سکڑ دے قول کردے نو دیکی دو راست دقنی پکا رہا پس غرب و غرب شروشی او بھی دردتے او دادی و آغدی سب بھی درد کوئی گی بوتلا وعنی حضر بسی تعالی نبی علیہ السلام عجوز الناس بلخیر دیر سخیو و فائده دا خلقو یعنی خلقو تو بی دیر فائده رسولی اور او نزیاد سخاب پر رمضان کی وار رمضان کی بی دیر سخیو کم اگر سخا سوا کان جبریل یلقاو کل من رمضان نبی علیہ السلام تبا په پر جبریل راتو او یارزو علی نبی علیہ السلام قرآن نبی علیہ السلام باتا قرآن نا قرآن وإيلي سخاوة تورو نلوه خير تشهده قرآن ني فإذا لكي يو جبريل كان أجبدا بالخير من الرئيس المرسله شكالو وزر جبريل راغي گنا ونبي عليه الصلاة والسلام بدو فيزي سلانة زياسة فيه بيا فيزي سلانة و في قرآن بدير بيگنا وقرآن وإيلي سوا سخاوة وعنى بيه رسول الله وصلاحه وقالكنا قالو ما علمي سخاش ده ودعو دغنا دا مالی صحه نه ډیره بهتره ده اېلمي صحه د مالی صحه نه بهتره ده مونږ سره د اېلمي صحه مقام نیوي او د مالی صحه مقام را سره وی مختمن سره د مدرس قدر نه د مال درسري قدر و سره وی باندې رو روپای رو پای را وی علا مدرس شغه اېلمي صحه کی د قدر او سره نی افسوس ته به دی وای نه پان ها ته هرره سره د یو لږه لږه خلاصانه رضوان قرآن بے نبی اللہ السلام تا اورو ویوری زور ہے نبی اللہ السلام قرآن بکل لہامی مردان یعنی جبریل باچه کم کال کبا طول قرآن را گلو نبا رمزان کی بے و تا طول سکو دور بے و سرکو اچھو کم کال نبی اللہ السلام وفات کی نو ټول طول قرآن و تا پا رمزان کی دوہ دلی وائلی دو دلی دورہ ثابت سوئے ختم ثابت سکا لدانا نبا مسکی وینر نبی اللہ السلام ا سرهله حالتهله الله سره ته اللارله راته دا سر را نځ کو نوبییر سلام به په جمماتې اوما لو ب منځو پهکانه لاس پلوبی ته کور ته به نه راتو الله ل حاجې انستانې مګ انسانې ضررور دپارهنی یو دسمماتې دپاره به پور تهڅ او جممات سره ندې د کور نهزددي تجما صرفاکہ صرفا دا ودسمات بندوباست کو رد دی مسیح او پسند ہے کہ بندوباست نو نو او کو رد او دسما بس اودس fmt ک نور باندہ غریب بغار چائے چنے کی ما شومان خر بجنے لگے او سیدہ رازی بیا ہاں فارد جو پر جلاوان ہوا تا اور صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نزلت کی ځکه ورماشي دې حرام کې ارتقاب کوم ما حکړې وړانده زر وداوي چې جاہلیت پر دمانه کې او سی پورا دماکا پورا نه کما دا امر جوبی دې بننه امر د استحباب دی زبردۍ او ښکاره نظر وکړل نو څه څه کار پورا کړه دینو هغه نظر پورا کول بده باندې لازم نو دغه وروسته مسلمان نو ایا تاسو په د الله تعالی او صلی الله علیه وسلم د اوایل رمضان او پد کله په هغه کې به ما په کلماته نه هغه شي نو اول کالي به شلوک او شمروزه ایتیکاف کړو تا نه شتره ځله کله صلی الله علیه وسلم اراده یا کوي واسو صلی الله فجر ثم دا نبی رسول الله سلام اراده وکړه ایتیکاف دا سار موشي وکو مو تا کفته وردان نشو قد دا مو تا کف مو تا کف دی چه دشاللام رمضان مازی گرشی وچه دیویشتم بانگ ماخام بانگ بادبان پر جومات کی ہوئی ماخام بانگ بسا کی ہوئی پر جومات کی ہوئی که ماخام بانگ بادبان باہر ہوئی مبدای اتقاب نکیدی دقا جست د مبدای اتقاب نکیدی مبدای بگان گر دیست خور گوئی پر جومات کی ہوئی یعنی خبر null دین پر جومات کی معتقفی سرح لازه بن کی وزی در با ایتی کافو کنید یا لکھ دیتی کنید راگی چی دی خلکو نساشی یا طرف کشی خیده کنن چی خلکو تو اون پتا لگی دا معتا کف شو دست شو معتا کف نبی علیه السلام با شلی دا شلیم رضی نجومات کیو تیش بکنن خوچی دی سار موز بسکو دی یویشتی می رضی دی سار نیه خوکو نو معتا کف تا بس شو وردن نشو مدانجه جمعه ته به کوم راته موطقف ځان ل चले مسجدو ځان ل चले صلیل فجر ثم دخل في موطعه به چموز ده سهار کوم موطقف ته و ځنه کیده پدین ته د دینه مراد به یشتمه ده ولګر جمعه کې بده مخ کې نو ان ها قال ان النبي صلى الله عليه وسلم راو موطقف پر او سماوه فلا رطوش قول جائز دی ودریدل نه دی جائز فامر فلا يعرج با کېده بنا یت الوان هو تاسو پېت نه کاو پان ه پال پر څنډه عالم نو تکي الله یو د فريق ولاي شرو جنازه ولاي موثقف پال داري چې دهب تاسو لزينا ال فلارا تاسو ولا کنځي ولا ايادت تبول قرطا نزي تنازل بنزي او جما بنتي ولاي مسلم رات ولاي مباشره چتونډه وبم نه کوي مباشرت وبم نه کوي ولا إلا لما لا بد منه ضرورت لمن راضي مگر رازه ضرورت ضروری وی اغه لو چې کم دن راضي له کا د اسما ته وغيرها ولايت کف الا بالصوم اته کف نشه مگر روجا باندې ولايت روجا و صره دا نو صره لازمه ده ولايت اتکاف الا في ما ذن الجامع مطلب ده چې کوم سره د روجي دیولو ناجزه ده ما کف قوله نشي کمزور دي بيمار ده ته کف نصیقاله او بغیر د اعتکاف روزنه نه کیږي او اعتکاف هم د بچامه کې به کم جمعات کې د 15 وخت جمع کیږي هغه جمعات کې وساتې اعتکاف کومره کې اعتکافونه نه کیږي جیل کې اعتکاف کومره کې نه کیږي ازل حالت مو ته کیږي لا کله هغه به نه کیږي دا بسونه اعتکاف ته کې نه او بیا د جمعې پکې شرط تک شرط نه ځنه وې د جمعې جمعاتي جامې جمعه د جمعې سمې جمعه دي خو له منوي چې بغیر د جمعې د جمعې نوم اتکافت کیږي کی. او د جمعې د مزلابات تېشي کې نشي تدله او خدادا چې وردي شي خو صرف د فرض او د خدبيه تملا بیان لوي دی صرف د تعال خدبيه تملا او چې څنګه فرض منځو کې سنتو لپاره واپس کول جمعات کراړي هلکه ول جمعات اینه یو مبارک یله وان علیه وسلم انو کانا ایحاست کپسره هلم کراکو ایوزاولم سریرو ا نبی صلی الله وسلم د جمعه کوره سوا یا بوله کندرو کټ کی خوده لشو جمعه تکټ راول جایز دی خیر دی یو زو اسیلاس دی لیو بچی دی ور جمعه تکټ راول وایوزاولم سریرو ورا واستوانه توبہ الفا د واستوانه توبہ نه راستنه جمعه کی اوس په ایم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي كمنوزان بندي دو گناغونو نہ ويزلي له من الحسن نعم او برنور کي الله تعالی رات کندرو دشان نه یکو کامل حسنات کلیا یعنی چې کوم نیکونه د دې ساده واجبان شو چې اتکادو دي نه تشو باندې د کوم نیکونه بار دې کاله نشي کړه له کچې نه ځنه شي کوله نور نه کای کوله چې د کوم نه کونه د دې کار د واجب نشو او خپل الله ولا الله سوفي ور کوي بسم الله وا تاسو